«Якщо не зайшов поцілувати на ніч, значить, хтось його вже поцілував. І якщо...» Отакі От дурні і наївні розмірковування, які прикривали словесами звичайні лінощі, поставили її на межу розлучення. І подих цієї небезпеки Жанна відчула дуже близько, саме сьогодні вранці. Цей подих війнув холодом чистої ще з вечора кухні – Незаймано рівною лінією подушки та простиратла в його кімнаті. Віктор не ночував удома. Уперше серце відчуло небезпеку. Не тимчасову, минувшу, випадкову, а справжню, реальну, мов сокири над головою. Загрозу їхній з Віктором сім'ї, загрозу їхньому щастю. От воно те, про що попереджала Нінель. От воно, те, від чого так по-дитячому хотіла заховатися Жанна. Не вірила, заплющувала очі, злегка втручалась і так само легко заспокоювалась. Як просто її обдурити. І вони роблять це всі разом. Віктор, його начальник Маркіан Антонович разом з дружиною. Вони всі проти неї. Жанна не встигла похвилюватись у смак. Віктор зателефонував. Повідомив, що у відрядженні, повідомив скупу, між іншим, не вибачився, чомусь не сказав, куди ж поїхав, до якого міста. Аж потім Жанна зрозуміла, що дзвінок був звичайний, не міжміський. Зателефонувала на роботу секретарці Маркіяна. «Віктор Іванович на території», – відказала Світлана. «Так от у якому ти відрядженні, братчику?» Того дня вона не мала жодної хвилини спокою, не могла займатися звичними щоденними справами, не могла розмовляти по телефону, жодна з приятельок не здавалась настільки близькою і стриманою на язик, щоб поділитись із нею своїм горем. Уявляла, як вони, поспівчувавши мало не до сліз, негайно телефонуватимуть одне одній і обсмоктуватимуть кісточки обдуреній дружині – Обсмоктуватимуть уїдливо й смачно, з насолодою. Одна втішатиметься тим, що в інших в сім'ї теж не все гаразд. Інша радітиме, що її чоловік поки що начебто не гуляє і даватиме поради, як цьому лихові запобігти. Дурні вони обидві. Хіба можна запобігти дощеві чи снігові? Хіба можна відвернути ураган? Можна тільки радіти, що він обминув твою хату і зруйнував обійстя сусіда. Оце й усе. Звідки вони беруться? Оці хижі акули, що вдараються в чужу сім'ю, нищать родинне щастя, забирають чужого чоловіка. Як з ними боротися, як рятувати свій дім? Жанна металася з кімнати в кімнату, не знаходячи собі місця. Чомусь їй здалось, що в будинку не прибрано. Вхопила пилосос, ганчірку, швабру, новісіньку, особливої конструкції, і заходила воювати з пилом. «Вона чудова господиня, нічого нарікати, в її оселі лад, чистота і краса!» Повозила трохи ганчіркою по чистій підлозі, позаглядала по кутках та схаменулась. «Завтра день прибирання». Завтра прийде жінка, яка раз на тиждень робить генеральне прибирання в будинку. Що ж їй залишиться? Дармувати? А гроші за місяць вже заплачено. Може, приготувати щось смачне і особливе? Та на кухні боролась Марія Павлівна. Глянула на господиню здивовано, чого це вона раптом зі шваброю в наманікюрених пальчиках. Жанні хотілося розплакатись перед цією домашньою повновидою жінкою в кольоровому фартушку, розповісти їй про своє горе. Та стрималась, не личить господині дому сповідатись перед служницею. Втім, хто-хто, а Марія Павлівна й сама знає, що воно значить, коли чоловік не ночує вдома. «Життя прожила». І помітила, звичайно помітила, що голубці, які так полюбляє Віктор, так і залишились на плеті. Ніхто не зачепив, не спитала, не сказала нічого, наче не розуміла. А вона все розуміє, все знає, ця Марія Павлівна. Та вона на його боці, на боці Віктора. Тут усі на його боці». Навіть кінг! чортів, псисько навіть з буди не вилазить, коли господиня виносить йому їсти. Наче не розуміє, яка це для нього честь, сама особисто. Зате до Віктора кидається,